Dobrý večer, dámy a pánové, my začínáme s mírným spožděním a ještě nastanou dvě věci, které trochu věc zkomplikují. Já za chvíli vám přečtu omluvu pana radního Václava Novotného, proč se dnes nemůže zúčastnit nicméně veškerou svou zodpovědnost deleguje na zde přítomného architekta Jana Šepku a pan minister Daniel Herman se k nám připojí údajně o půl, což by mělo být za 15 minut, může se stát, že to bude o něco později, ale zvítězilo to nad variantou, že přijde včas a odejde dřív, takže si myslím, že nás čeká lepší varianta, že přijde později a zůstane do konce. Moje jméno je Adam Gebrian a měl bych vás provádět tímhletím večerem a dříve, než představím jednotlivé panelisty, tak ještě předám slovo Danovi Mertovi ze združení, tady není developerovo a zároveň z jednoho ze spoluposadatelů festivalu, na kterém se momentálně nacházíme, který nám vysvětlí, proč jsme tady a jaký dneska záměr. Děkuji. Tak příjemný podvečer nebo pozdní odpoledne. Je to příjemný, že venku se blízkalo, tak já doufám, že se blízká načasí na Karavém nádraží. Žižkov to se dneska tady určitě dozvíme. Děkuji všem přítomným, kteří dorazili. Jsem rád, že tady je taková vynikající sestava, mrzí mě pan radní novotný, ale jsou v Budapešti a dívají se, jak se to dělá v Budapešti. Tak je to pozitivní. To je pozitivní, nechci to dále komentovat, jsem rád, že e, moderování přijmul Adam, protože to je ten důležitý člověk, který to taky myslí s tou Prahou a s Českou republikou dobře a ví, jak se to dělá v zahraničí. Já jsem rád, že vás tady můžu pozdravit, za tady není developerovo institut nebo občanské sdružení, které se podělilo na záchraně tohoto lokality nebo lokality. No, lokalitu jsme zatím nezachránili, ale budovu zatím je prohlášená kulturní památkou. Tady není developerovo. Neorganizovalo Landské festival, to organizovala Galerie Slav ve spolupráci s Prahou 3, které, nebo s městskou částí Prahu 3. A děkuji Matěji, že se na tom podíleli, ale nejenom na našem festivalu, ale na všech na kulturním vyžití tady na nákladovém nádraží. A my jsme si řekli, protože zítra festival končí, že je prostě ten správný čas vlastně zhodnotit další vývoj okolo lokality nákladového nádraží a samotné budovy a proto jsme uspořádali tuto debatu. Takže to je z mé strany vše a teď už to nechávám na Adamovi. Děkuju. Já představím tedy dneska mluvící, vezmu to tady od dámy, paní Naďa Goričková, seditelka Národního památkového ústavu. Asi. Matěj Stropnický, zástupce starosty městské části, starostky městské části Prahy 3. Architekt Jan Šepka, vedoucí kanceláře a projektů, nebo, kan, přípravy soutěží a projektů, jestli říkám správně, na Institutu plánování a rozvoje Prahy. Pan Leoš Andrle ze skupiny Sekira Group. A pan Martin Djorina z náměstek pro zprávu majetku českých dráh. Děkuji. A za Václava Novotného přečtu dopis. Vážené dámy a pánové, vážení účastníci diskuze, mrzí mě, že se nemohu zúčastnit dnešní debaty. Věste, že bych tak učinil velice rád. Bohužel jsem s panem primátorem v Budapešti. Chci se seznámit s funkčností komplexu zdejšího výstaviště, kongresového centra a zábavního parku, což vzhledem k probíhající revitalizaci pražského kongresového centra a chystané obnově pražského výstaviště, považuji za příležitost, kterou nelze pominout. Ze všech okolních měst je dotiž právě Budapešti na tom nejpodobněji a proto je zde zdejší případová studie pro věc důležitá. Je mi upřímně líto, že se mi tuto akci nepodařilo uvést do časového souladu s vaší dnešní diskuzí. Na druhou stranu pevně věřím, že zde přítomný pan architekt Jan Šépka mě i moji pozici v rámci města důstojně a kvalifikovaně zastoupí a předávám současně tuto moji omluvu. Pozdrav i příspěvek do diskuze. Hlavní město Praha si je plně vědomo, že nákladové nádraží Žižkov a jeho území je významnou industriální památkou. Je zapsána v seznámu nemovitých kulturních památek a jako taková požívá ze zákona náležité ochrany. Jsme toho názoru, že aspoň určitá jeho část by nepochybně měla být využita kulturním způsobem. Vítáme ideu jeho využití pro otevřené depozitáře kulturních institucí sídlících v Praze a konec konců i pro námi zefizované instituce. Pro Muzeum hlavního města Prahy či Galerii hlavního města Prahy by tato možnost byla zcela jistě ku prospěchu vzhledem k rozšiřujícím se potřebám jejich depozitářů. Na druhé straně jsme si vědomi, že areál nákladového nádraží tvoří, má svoje vlastníky, ať už jde o firmu Sekira Group nebo České dráhy. A z tohoto úhlu pohledu je třeba respektovat, že jakékoliv další využití areálu nelze realizovat bez souladné vůle jak jeho vlastníků, tak samotného města a městské části jednotlivých kulturních institucí, anebo ministerstva kultury, které by navíc mělo věc do podstatné míry financovat. Což je asi věta, kterou ještě přečtu jednou, až se k nám připojí pan minister kultury. Umožní-li proto dnešní diskuze posun směrem k nalezení takové souladné vůle, pak budeme její výsledek považovat za významný okamžik na cestě k vyfišení situace nákladového nádraží Žižkov a tím i k jeho záchraně, smysluplnému využití a rovněž adekvátnímu zakomponování do kontextu a prostoru našeho města. A tak tolik pan radní Václav Novotný. A jenom krátce organizačně, já budu pokládat otázky, hosté se budou snažit odpovědět, možná budou reagovat i sami na sebe a mluvit spolu. Hrozně rád předám slovo i vám, typu, že to bude spíš až v druhé polovině večera a pokud budete mít takové dotazy, tak se hlašte a bude tady někde mikrofon, vzhledem tomu, že se to celé natáčí, tak se prosím vás nepokládejte otázky bez toho mikrofonu, ať máme ten záznam kompletní. Já musím začít jednoduše, myslím, že to bylo v Dubnu, kdy bylo podepsáno takzvané memorandum, které se nějakým způsobem zabývá budoucností tohoto nádraží. To memorandum bylo podepsáno několika subjekty, ať už českými drahami společností Sekira Group, předpokládám, že i ministerstvem kultury městskou částí Praha 3 a hlavním městem Prahou, Uh, institut plánování a rozvoje je tam podepsáno není, nicméně možná se chce taky na budoucnosti nějakým způsobem podílet, stejně tak Národní památkový ústav. Uh, to už je pět měsíců. Uh, co se od té doby stalo a jakým způsobem se daří vlastně tyhle ty, uh, informace obsažené v tom memorandu, to znamená pokusit se transformovat tohleto území a tuhleto budovu na, řekněme, kulturně vzdělávací instituci a pravděpodobně přispět k nějakému zkvalitnění prostředí, ve kterém se nacházíme, jak se to dá si naplňovat? A začnu od Matěje Stropnického. Tak... Bezprostředně poté, co bylo podepsáno to memorandum signatáře jste vymenoval v úplnosti, tak došlo k vzniku pracovní skupiny, ve které jsou zástupci všech těch pěti signatářů a Tady je potřeba se vrátit ještě o půl rok zpátky, zhruba do období před rokem přesně, kdy městská část Praha 3 dohromady s Žižkov Station Development zadala přípravu takzvaného master management plánu, řekněme, takové cestovní mapy toho konverzního projektu. To znamená konverze této funkcionalistické budovy, dnes teda budovy drážní na kulturně vzdělávací centrum, to, ten management plán má mít ve výsledku tři části. Jednu část právní, jednu část stavebně, technickou a jednu část ekonomickou. A e, my jsme vlastně obdrželi jako městská část, jako hlavní zadavatel, e, na začátku letošního roku první verzi tady tohohle management plánu a v okamžiku, kdy došlo k rozšíření vlastně skupiny těch e, řekněme aktérů, nebo za, vlastně jsme se shodli ve, ve, v tom větším spektru lidí na podpoře tady týhletý ideje, která má být rozpracovaná v tom management plánu, tak uh, jsme si řekli, že by bylo žádoucí, aby i ti ostatní, kteří nebyli mezi těmi žadova, za, zadavateli, to znamená i Ministerstvo kultury a hlavní město Praha a České dráhy, i výjima toho, že jsou v součástí Žižkov Station Development, aby zkrátka mohli uplatnit svoje připomínky k té první verzi. Všechny ty připomínky byly uplatněny a v těchto dnech ba, v těchto hodinách je ten master management plán někde na cestě od toho zpracovatele. Původně jsem trochu doufal, že tady o něm budu moct říct něco konkrétního, ale dá se pak říct celá řada jiných nových věcí, které od té doby nastaly. Ale každopádně, po té, co obdržíme tento týden, v pátek máme vlastně společné jednání z Ičkov Station Development, na kterém budeme si odškrtávat ty připomínky, jestli je všechno zapracováno a poté by měli uh, ty jednotliví signatáři toho memoranda um, projednat ten management plán ve svých orgánech a potom by se to mělo stát závazným dokumentem, aby to nebyl jenom cár papíru, který, za který městská část vyhodila nějaké peníze, ale aby to bylo něco jako cestovní mapa, podle který se teď následně bude moc postupovat. Máme tady ještě dvě organizace, které jsou pod tím dokumentem podepsány, dokonce pan Andrle svým jménem, pokud se nepletu. A co se týče memoranda, tak se ho zeptám vlastně na stejnou věc. Tak možná budeme, jste říkal, že už to je pět měsíců, já bych, ať nechci být jako skeptikem nebo působit jako brzda, tak bych si skoro dovolil říct, že to je teprve pět měsíců od podpisu toho memoranda, protože ten čas běží v případě takhle velkých projektů, neúprostně rychle nějakou časta příprava prostě vezme. Nelze to udělat z roka na rok a my jsme tedy taky signatáři, taky projednáváme master management plán, připomínkujeme ho, nicméně Jedna věc je vědět, řekněme, jak technicky ty věci uchopit, druhá věc je vědět, proč, a to proč, to se hodně týká nějakého budoucího využití. Už vlastně od počátku, vlastně ještě v době, kdy byl teda spor o to, mezi námi jako Žižko Station Development, což je teda společný podnik Českých dráh a Sekera Group, a de facto iniciovaný hnutím tady není developeru a pak městskou částí o to, jestli, a ministerstvem kultury, jestli teda památka má nebo nemá být vyhlášena, tak jeden z těch hlavních argumentů bylo, že ten objekt je skutečně extrémně rozsáhlý a, a že vlastně neznáme využití, čemu by mohl sloužit a to je asi podmíněno pro tu investici. Takže... Jedna věc je, nám se daří, myslím si, úspěšně s tím master management plánem připravit nějakou kuchařku, jakým způsobem se k budoucím nájemcům či vlastníkům chovat, co vlastně nabízet. Na druhé straně potřebujeme ty budoucí nájemce či vlastníky, a byť i v téhle oblasti to asi předpokládám, že taky tady bude diskutováno, i tam hodně proběhlo, ale k tomu, aby to umožnilo, řekněme, smysluplnou realizaci rekonstrukce 45 tisíc metrů, jsme pořád daleko. To já si myslím, že bude pak tím limitním faktorem v čase. Panu náměstkovi položím stejnou otázku, taky signatáři memoranda. Dobrý večer ještě jednou, dámy a pánové, za České dráhy. Jakoby bych chtěl potvrdit to, co tady zaznělo, že skutečně ty základní informace ohledně spolupráce nad tím, jak dál rozvíjet nákladové nádraží Žižkov a nejen nákladové nádraží, ale i pozemky okolo probíhají. Jsem téhož názoru, že v relativně krátké době nebude jaksi dosaženo nějakého závratného pokroku. Nicméně my máme trošku problém v tom, že jako české dráhy jako akciová společnost, byť vlastněná státem, tak nemůžeme nákladové nádrží převádět za nula nebo za jednu korunu a musíme z pečí řádného hospodáře takovéto budovy prodávat za minimálně znaleckou cenu, to znamená za cenu určenou znalcem. A to nám trošku komplikuje život v tom směru, že případní noví majitelé této krásné budovy nejsou z řad movitých investorů ani zahraničních. Jsou to naše české kulturní instituce a ty prostředky na vlastní řešení této otázky jsou dost komplikované. Nicméně. Určité řešení společně hledáme, u nás je ještě omezeno to, že určitě víte z tisku, že chystáme převod nádražních budov na zprávu železniční dopravní cesty a je jedno z mnoha řešení převést úplatně nádraží Žižkov na SŽDC, a potom už se jako státní organizace, to už není akciová společnost, ale SO, může potom eventuálně převádět budovu na ministerstvo kultury nebo další instituce státní, které by mohly mít lepší nápad na rozvoj tohoto nádraží, než máme my jako české dráhy. Takže já jsem velice rád, že jsou mezi námi nadšenci, kteří nám jsou ochotní v této době pomoct, jak developovat, jak rozvíjet nejenom toto nádraží, ale i přilehlé pozemky. Takže za to jim já musím jako České dráhy poděkovat za spolupráci. Poprosím paní Naděju Goričkovou o, o reakci na, na, na vyslovené. Jestli to chápu správně, tak Národní památkový ústav není samostatným signatářem memoranda, ale ministerstvo kultury je, takže... Děkuji, dobrý večer všem. Národní památkový ústav není signatářem memoranda, nicméně poslouchá se mi to hezky a jsem ráda, že memorandum bylo podepsáno a že zúčastnění a signatáři hledají možnost využití pro tuto unikátní stavbu, která je dnes už kulturní památkou a věřím, že se najde schoda v tom využití, ale že se najde i cesta, jak třeba část toho objektu převést opravdu na rezort kultury, na jeho příspěvkové organizace, které deklarují zájem využívat z části tento areál, ať už formou depozitu nebo jiným způsobem. A myšlenka, že by areál byl z části využíván pro společensko-kulturní účely zcela v pořádku. Konec koncu i to, co tady dneska má možnost vidět a celý ten projekt, který tady trval celé léto, ukazuje, že lidé by si sem cestu našli a že areál Žižkovského nádraží má na to, aby žil i těmito aktivitami. Takže můžeme jen doufat a věřit, že se cesta najde a myslím, že převod na zprávu železničních cest vyřeší i onen problém bezúplatné Převodu na rezort kultury potažmo jeho příspěvkové organizace. Možná ještě na pana otázka, to znamená v momentě, kdyby opravdu to bylo převedeno na zprávu železniční dopravní cesty, tak to znamená, že české dráhy z tohoto projektu zcela vypadávají, nebo nikoliv stále zůstávají součástí Žižkov Station Development. Tak směšujeme dvě věci dohromady. Něco, jedna věc je nákladové nádraží Žižkov nádražní budova a sklady a něco jiného je developerský projekt spojený s nákladovým nádražím, to se jedná o tu jižní část pozemků spojených s nádražím a v tomto projektu se Securo Group zůstáváme samozřejmě nadále partneři, ale my potřebujeme primárně vyřešit nádražní budovu, poněvadž ona potřebuje nového vlastníka kvůli ekonomice budovy, kvůli rekonstrukcím a dalším investicím, takže pokud samozřejmě dojde k úplatnému převodu části za Návodu na SŽDC, tak my vyřešíme pro České dráhy problém budovy, ale zůstávají potom ještě developerské projekty. Děkuji za upřesnění. a to kolečko uzavřu u Jana Šepky, který taky nereprezentuje instituci, která by byla signatářem, nicméně institut plánování, a bude mluvit za institut plánování a rozvoje, předpokládám, jaká je jeho role v tomto procesu, v této fázi. Tak nás na institutu nezajímá tato budova jenom jako budova nákladové nádraží, ale zajímá nás vlastně celkově ty pozemky i kolem a zapojení tohoto objektu do širšího kontextu města. My momentálně vlastně jsme konzultanty Prahy 3, kdy vlastně se nějakým způsobem řeší řeší jakýsi plán a vlastně stanovujeme nějaké, nějaké úvodní podmínky, jak by vlastně to okolí se mohlo proměnit právě v návaznosti na tuto budovu, a domníváme se, že vlastně by to mohlo vzniknout kus nového města s tím, že ideálním řešením nebo způsobem vlastně jak to řešit by bylo vypsání architektonicko-urbanistické soutěže alespoň na část toho území, které by vlastně nám třeba ukázalo více směru, více cest. Já jsem tady zaslachal několikrát slovní spojení Master Management Plán, který pro mě obsahuje dvě cizí slova a plán na konci. Nicméně může mi někdo, a možná to směřuje na Matěje Stropnického, přiblížit, co od tohoto mám očekávat, jakým způsobem ta věc probíhá, jakým způsobem, kdo ji zpracovává vlastně a co můžeme čekat za výstupy. Jedná se teda každopádně o dva dokumenty. Pan architekt teďko použil ten termín ve smyslu podkladu pro změnu územního plánu, protože tady je teď konc stavební uzávěra na celém tom území, výjima na té části, kde je překladiště. Tam už naopak běží stavební řízení a městská část Praha 3 se po velmi dlouhých uvahách nakonec rozhodla, že se bude proti svému vlastnímu stavebnímu úřadu, který souhlasil s umístěním té stavby vedle, to znamená, velkého obchodního centra zhruba o rozloze dvou paláců Flora, který byl sem projektován v době, kdy tahle ta budova měla zmizet a tady měla vést takzvaná Jarovská spojka, to znamená jedna z těch dávných pražských radiál, které se, které se projektovaly již od počátku 70. let, tak to byly všechno, to byly vlastně všechno ty projekty, kterým se nám podařilo, myslím si, jakoby zabránit a nepřivést další dopravu sem na Prahu 3 díky tomu, že ta budova byla prohlášena kulturní památkou. Nicméně ten masterplán, o kterém mluvil pan architekt, tak je podkladem pro změnu územního plánu tady pro tuhle tu část území, nákladového nádraží, kde stojí ta budova a ty okolní parcely. To, to co jsem předtím na začátku zmiňoval já, to znamená management plán, je jakási cestovní mapa toho, jak dojít od stávajícího objektu nádraží, respektive bývalého nádraží, do objektu nádraží budoucího, v tom smyslu té konverze na, tu, na, tu, na to kulturně vzdělávací centrum. Tak. A zpracovatelem tohoto dokumentu je kdo? Tak zpracovatelem toho dokumentu je advokátní kancelář Bekra Poliakov, u které jsme to jako městská část Praha 3 objednali. Oni jsou garanty toho celého zpracování, ale pro ty jednotlivé, oni jsou zároveň i sami zpracovateli té právní části. Té stavebně technické části, tam jsou... Firmy, které si nepamatuju, oni je do toho zapojili a tu ekonomickou část dělal tým z Vysoké školy ekonomické, to znamená, oni se snažili propočítat, jaké by byly náklady a jaké, jaká, jaká by, musela být, jaké by muselo být to nastavení nájmu tady případně, či vlastnictví tak, aby ta budova byla dlouhodobě i ekonomicky udržitelná. Po zpracování tohoto dokumentu jste vy jako signatáři, a položím tu otázku i ostatním členům, nějakým způsobem si pomínkovali nebo konzultovali, nebo se na něm nějakým způsobem podílíte, nebo čekáte, co bude za výsledek? Ne, řekl jsem hned na začátku, že vlastně po podpisu toho memoranda došlo k seznámení všech signatářů memoranda s tím dokumentem v jeho první verzi, kterou jsme dostali na jaře, vlastně po půl roce přípravy tou advokátní kanceláří a... Poté všichni mohli uplatnit svoje připomínky, které jsme poté sjednotili do připomínek, které se navzájem které si navzájem ne, neodporovaly, tak aby jsme všichni požadovali to tež. Tam, kde to bylo obtížné, protože jsou některé věci, které i mezi signatáři memoranda, řekněme, nejsou úplně jednoznačné, každý v tom má trochu jiné zájmy, což vyplývá z povahy toho, že někde se jedná o samosprávu, někde o státní instituci, někde o soukromé subjekty, čili myslím si, že to je vlastně jako v zásadě legitimní, ale tak tam se ten management plán bude připravovat ve variantách a bude potom na rozhodnutí, ať už politickém, tam, kde se jedná o e, samozprávu nebo státní zprávu a tam, kde se jedná o soukromé subjekty, tak na jejich rozhodnutí toho, co se jim bude zdát ještě únosné. Poprosím pana Andreleho vlastně plus minus o reakci na totožnou věc. Tak v zásadě můžu ta slova jenom potvrdit. Je to v podstatě jakýsi návod, který já nevím, abyste si dokázali představit, tak například řeší na jaké celky, chceme-li převádět části budovy na, na jednotlivé vlastníky, tak jaký vlastně stavebně technicky rozdělit, na jaké celky se dá dělit, třeba důs katastrálním zákonem, protože má to být samostatná budova, tak musí plnit určitá kritéria, nebo jestli v té budově vymezit jednotky formou prohlášení vlastníka, takže skutečně se připravujeme na to, aby byl umožněn, řekněme, vstup těch úplně cílových, těch konečných vlastníků nebo nájemců a na druhé straně nějakým způsobem řešíme i to, jak se k tomu cílovému stavu dostat, to znamená, jak bude vypadat nějaká, ať už jedna instituce nebo nějaké združení, ale prostě jak bude vypadat ten zastřešující orgán právě v době, než do toho stavu dospějeme co je vlastně nutné, aby proběhlo, to je třeba ten zmiňovaný převod majetku, prostě těch souvislostí je celá řada, pak tady samozřejmě existují i ty technické souvislosti, kterých se to také dotýká, které taky popisuje, tady vlastně běží několik procesů paralelně, právě ta změna územního plánu na tom okolním území, pak vlastně řešení, jak vlastně teda technické a právně, to je ten master management plán, ale vedle toho tady běží i jaká se diskuze s těmi potenciálními budoucími nájemci či vlastníky, kdy mám za to, že mediálně asi nejznámější je Národní filmový archiv, ale, ale ono těch diskuzí běží víc, takže m, touhle cestou chceme dospět vypracování toho master management plánu který signují teda všechny strany, takže se na něm shodnou, tak chceme dospět k tomu, abychom právě byli schopni tu diskuzi s těmi budoucími partnery efektivněji vést, aby bylo jasné, co jim vlastně nabízíme, jakou formu se do toho projektu můžou dostat, v jakým časovém horizontu, co to pro ně znamená, nákladově, výnosově, takže to je, to je ten master management plán. Já jenom pro tu souvislost, ještě aby jsme jako pochopili ty, ty časové souvislosti dlouhodobí a tím se vracím ke svým oblíbeným, jestli to je, že už uběhlo pět měsíců nebo teprve. Takže k tématu času. My jsme podepsali smlouvu s českými drámi, vlastně teď na tom projektu pracujeme šestým rokem, takže tuším někdy v roce 2008. A to bylo teda za předchozí politické reprezentace, do výjimku té své práce jsme dostali poměrně jednoznačné urbanistické zadání. To zadání znělo, že to musí být pokračování Olšanské ulice a to je ta zmiňovaná jarovská spojka, takzvaná. To znamená v tom čtyřproudovém profilu s tramvají uprostřed, s rezervou pro metro a v podstatě vedle, protože ten projekt má ty kořeny ještě dále, já myslím, že na něm ti sousední při té severní části pracují 10 let, tak vlastně už v té době oni projednávali projekt pro, pro poměrně rozsáhlý obchodní centrum, který to bylo zmiňovaný. V podstatě se změnou politické reprezentace jak došlo k zásadní redefinici tohoto zadání. Ono s tím pak souviselo i právě to vyhlášení památky, kdy v určité chvíli došlo k dohodě, ta chvíle a byla vyhlášena památka, ta chvíle byla doba, kdy už vlastně existoval jakýsi draft alternativního masterplánu, změny územního plánu pro, toho, pro to pro území, protože nás samozřejmě s tím máme komerční zájem, takže nás zajímalo, aby ten proces po několika letech práce se nezastavil. Ale to zadání je vlastně úplně jiné. Zachovat budovu, ta budova to asi vnímáte, že jo, tak stojí přímo v cestě tomu bulváru, takže ty dvě věci se prostě vylučují, tu silnici v tomhle, v téhle dimenzi nelze prostě vyhnout o tolik, takže jo, aby, aby nádraží oběla, Takže to zadání se změnilo, my s tím souhlasili, protože e, tu, ten projekt, který projektujeme, tak je ryze, nebo trtivé majority je rezidenční nicméně samozřejmě přineslo to určité komplikace, určité neschody s tím sousedním developerem, takže jak tady zaznělo, tak, tak v dané chvíli vlastně tam probíhají jakýsi odvolací řízení do toho, do toho územního řízení. Jenom to říkám pro ty souvislosti, abychom, se, abychom si nějak uvědomili, že tady běží nějaký šestiletý proces, který se po třech letech zás, jako skutečně úplně zásadně radikálně redefinoval a skutečně, že v tom kontextu během toho posledního vlastně roku tam došlo skutečně k zásadnímu obratu, kdy ty instituce, případně teda investoři, začali intenzivně spolupracovat ve snaze narýsovat nějakou cestu. Protože i pro nás, jako, že tu máme ten komerční zájem všude okolo, je důležité, aby to nádraží ožilo, máme-li tady prodávat byty, tak nemůže zůstat v tom stavu, v jakém je dneska. Takže i pro nás je samozřejmě zásadní co s ním do budoucna, do budoucna bude, řekněme, samozřejmě ta motivace každého z těch účastníků, kteří, kteří tu sedí, je maličko jiná pro české dráhy, prodat za tržní peníze, budovu či pozemky, pro nás vytěhat na developerském projektu, pro městskou část přinést nějakou fungující kulturní funkci, ministerstvo asi má podobnou motivaci, a teď se snažíme a samozřejmě vytvořit nějaký, nějaký vlastně nový, protože tady ty rozsahy těch veřejných prostranství jsou skutečně zásadní, jak teda toho vnitřního dvora, tak nějakého navazujícího parku, který je v tom masterplánu, takže vlastně vytvořit i jakési nové centrum Prahy 3, takže každý má tu svou motivaci a teď se nějak intenzivně snažíme skoordinovat a propsat do všech těch souvisejících procesů. Položím otázku panu náměstkovi a pokud by na ní eventuálně nechtěl odpovídat, tak se dostanu k Martinovi Zdrobnickému. On naznačoval, že jsou tam nějaké nezhody, které vznikají pravděpodobně ve variantách v tom plánu, to znamená, a můžeme se o nich začít bavit, můžeme si říct třeba, co konkrétně, který takovéhle body jsou a proč teda vznikají ve variantách, nebo jak ty varianty vypadají. Tak já bych zaprvé neřekl úplně neschody, jsou to spíš názory, jak tu situaci řešit. Já mám možnost s panem Stropnickým a využívám ji komunikovat relativně často, jak nám to jenom čas dovolí a koordinujeme jednotlivé kroky Já prostě bych teďka nechtěl až úplně, pokud teda nechceme tady jakoby déle strávit, jako v těch úplných úplných detailech, prostě náš hlavní problém je, že my nemůžeme, to už jsem zmínil na začátku, převádět prostě budovy jinak, než za tržní cenu hodnocenou znalcem a tam z toho prostě vyplývá veškerý ten problém, protože samotná budova je neekonomicky si pracující, to znamená je ztrátová v tom zatím hospodaření. Jinými slovy, že energie a její jaksi rekonstrukční část převažuje nad výnosy z budovy, které máme k dispozici. Takže z toho důvodu určitě je zájmem českých drah se budovy samozřejmě zbavit. Navíc jako národní dopravce nemáme ambice developovat a rozvíjet prostě budovy, které už neslouží přímo drážním účelům, což je případ i nákladového nádraží Žižkov. A v neposlední řadě, po té, co jsme slyšeli od pana Andrleho, řekl bych ten investorsko-technický přístup k této, k této lokalitě a k této budově, tak jenom připomínám tomu, kdo sleduje události, že dneska třeba v hospodářských novinách vyšel článek, který se týkal jiného developerského projektu, který také řeším, a ten se týkal Masarykova nádraží. A tam jenom připomínám, že ty první smlouvy byly podepsány v roce 2004. Ano, takže teprve až teď, jak si diskutujeme v vnitřních orgánech společnosti Českých drah, zdali pozemky, protože tam se nejedná o nádraží, to je jenom jakoby naše heslo, ale tam se jedná také o pozemky v okolí Masarykova nádraží, tak teprve dnes jdou jako klasickým prodejem jiné investorské skupině, kterou nebudu jmenovat, protože se to může dočíst v novinách. Nicméně na tomto chci dokladovat pouze to, že je to složité i z toho politického hlediska. To znamená, nejenom ty zájmy jako nás, přímo zúčastněných subjektů, ale i, politické, i ty politické zájmy třeba našeho vlastníka se v tom určitým způsobem angažují a je to opravdu složité najít ten soulad. Já bych se chtěl dotknout toho momentu, kdy se nádraží prohlásilo za nemovitou kulturní památku, protože pokud si vzpomínám, tak to byl docela bouřlivý proces. Já chápu, že znamenal nějakou změnu vlastně úvah o tom území, tak jak jste ho zmínil, ale jestli si teda vybavuju správně, tak a teď, když tak mě opravte, buď jenom Sekira Group anebo Žižkov Station Development se v jedné fázi velmi bránil vlastně prohlášení tohohle a prohlášení tohohle budovy za památku a to znamená, jestli jsem to Znovu pochopil správně, tak tenhle odpor je překonán, nádraží je památkou prohlášeno a vypadá to, že proti tomu už se nikdo nebude zpětně odvolávat a je to braný jako nové fakt, se kterým se pracuje. Je to tak? Tak já se přiznám, že ani nevím, jestli nebo jak funguje institut vodnití památkové ochrany, ale dokážu si obtížně představit, že bychom o něco takového žádali. Takže skutečně pracujeme s tím, jako s faktem. Jo. Ono k tomu, že jsme se přestali vlastně odvolávat, bránit, ty argumenty, které jsme užívali, tak, tak skutečně ty tu už zazněly. To znamená jednak, že už nějaké, několik roků jsme do té věci investovali podle zadání, které v té době bylo legitimní a, a, a pak se změnilo. Druhá věc, že teda ten objekt je enormně velký, takže nevíme vlastně, co bychom s tím objektem v téhle dimenzi prostě prováděli tak, aby to bylo ekonomicky návratné a další jako náš zájem je, aby jsme měli jakousi jistotu, že k té revitalizaci, jestliže ji nemáme dělat my, protože není návratná, dojde, tak, tak aby tam existovala jakási míra, aspoň přiměřené garance, že ten proces půjde kupředu, protože to prostě ovlivňuje tu zbylou část toho území. Ale Tenkrát přibližně, abych řekl, že skoro rok předtím, než došlo k vyhlášení té památkové ochrany, tak s iniciativy městské části a vlastně magistrátu, samozřejmě za naší účasti, tak se nějak povedlo paralelně s tím, že pořád běžela ta odvolání a pracovalo se a byl vlastně podaný ten podnět pro změnu územního plánu tak se povedlo spustit, iniciovat vlastně zpracování nového masterplánu. To tenkrát vlastně začal zpracovávat právě tenkrát ještě útva útvar rozvoje města, dneska institut plánování a rozvoje. Ti si vzali na starost tu odbornou část a v době, kdy ta památka byla vyhlášena, tak řekněme, už jsme měli jakési obrysy toho, jak by to území mohlo vypadat v budoucnu se zachováním toho nádraží. Ono mimochodem ty diskuze, jestli ta Jarovská spojka je dobře nebo není, tak ty se vedly v historii už mnohokrát, předtím dopadly vždycky teda ve prospěch Jarovské spojky, nicméně Jarovská spojka měla odvádět řádově 20 000 aut denně, takže to samozřejmě pro nás jako pro jednostavá rezidenční čtvrtí skutečně není žádné štěstí. Takže to byla taky jedna z těch motivací, proč vlastně souhlasit s tím, že ten koncept má být jako zásadně změněn, i včetně té související dopravní infrastruktury. Takže v době, kdy se vyhlašovala ta památková ochrana, tak jednak už existovala v nějakém stupni rozpracovanosti tahle dokumentace. Ta pak následně byla s iniciativí městské části veřejně představená. Dneska se nějak dopracovává do úplného finále. A zároveň, řekněme, už existovaly nějaké, nějaké vzájemné přísliby ve smyslu, že skutečně městská část převezme spolu teda s ministerstvem kultury nebo jeho odbornými pracovišti tu iniciativu a pomůže nám s tím jako úkolem tady té, té revitalizace v zásadě relativně obranou. Myslím, že už v té době, že už, už oslovovali ty první instituce, které by byly těmi poté, no, příspěvkové nebo nějak zřízené státem, které by mohly být těmi, těmi koncovými uživateli a, a tahle jako aktivita trvá stále, takže jako bez takové pomoci eh, revitalizace tohle objektu pro soukromého investora, i přestože je tady eh, velký eh, developerský projekt okolo, tak je jako naprosto nerealizovatelný úkol. Jo. Matěj to chtěl doplnit, je to tak? Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ještě přece jenom zodpovědět tu vaši otázku, v tom smyslu, kde třeba jsou, a nemusíme tomu teď říkat teda rozpory, ale jsou to prostě ta témata, o kterých se mezi sebou navzájem, a teď jsou to někdy dvojice, někdy trojice těch signatářů toho memoranda, baví a která k jejich vyřešení nás ještě, myslím si, čeká a ještě to bude určitě nějakou dobu trvat. Tak když bych měl dát nějaký příklad, s Ministerstvem kultury vedeme například debatu, protože se asi shodnou všichni ostatní signatáři, že by optimální bylo, kdyby na začátku Ministerstvo kultury bylo garantem celé té konverze. Kdyby do toho vstoupilo tak, že třeba i jenom na přechodnou dobu než se rozvinou ty další aktivity v rámci té budovy. Kdyby ministerstvo kultury bylo tím, kdo na sebe vezme to břímně, tu odpovědnost toho, že do toho půjde jako první. S tím určitým riskem, že to bude trvat nějakou dobu a že ho to bude něco stát, to, ten leadership v tom celém projektu. Protože městská část Praha 3, která to děláte teď nějakou dobu, dva nebo tři roky, tak jako je třeba vidět, že je to přece jenom jako velké sousto v poměru k rozpočtu Prahy 3. My si jako městská část nemůžeme dovolit vzít si tu budovu na triko celou, protože její rekonstrukce, když bychom ji měli udělat do úplně rekonstruované podoby, což si ale myslím, že ta budova třeba nepotřebuje v horizontu několika let, tak to komplexní rekonstrukci, tak to by prostě přesahovalo dvoj, možná i trojnásobně, celoroční rozpočet Prahy 3. Čili tam si myslím, že je to jako evidentní, že ten stát má-li, tohle je druhá největší budova v Praze po Pražském hradě, to znamená, to není něco, co si může dovolit jenom tam místní municipalita dělat prostě bez spolupráce města, státu, případně i nějakých soukromých peněz, byť a tam zase třeba je nějaká diskuze mezi, a teď konkrétně nevím, jestli bych řekl přesně městskou částí Praha 3, ale minimálně mnou, teda z té městské části a e, developmentem. E, já bych rád, aby ta instituce byla pokud možno co nejvíc veřejnoprávní na konci. To znamená, aby ten podíl těch e, jako soukromoprávních aktivit tady vlastně byl e, jenom na té neziskové bázi, pokud možno. Aby ta zisko... A přichází pane ministr, tak ho pozveme nahoru asi. Pardon. Dobrý den, pojďte se pane ministře k nám připojit. Tady, přesně tak. Pan ministr kvůli nám nezahájí pražský podzim, takže... <laughs> Tak děkuji, že jste přišel. No, Čili tady je třeba jako druhý, druhý bod nějaké debaty o tom, jaká má být tam míra toho nekomerčního využití v té budoucnosti, co je ještě únosné pro tu kooperaci těch institucí a co ta budova vlastně, co do toho komerčního vlastně potřebuje do sebe pojmout. Čili se bavíme o tom, jestli se sem určitě ještě vejdou nějaké kavárny nebo restaurace, otázka je, jestli tady mají být ale i nějaké třeba velké obchody typu nějakého supermarketu nebo něčeho, ty prostory byly původně e, a jsou stále z části využívány jako sklady, to znamená i pro tento typ využití jsou vlastně velmi optimální, ale je otázka, jestli to zároveň nebude e, nějakým způsobem kolidovat s tou kulturní funkcí toho zbytku, to jsou právě věci, které vedeme třeba z Rishkov Station Development a když bych měl ještě nějaký bod, který považuji třeba za sporný v debatě s Institutem plánování a rozvoje, tak je to zejména plánování trasování případné tramvajové trasy, která z Institutu plánování a rozvoje, který se hodně vyvinul ve svém postoji k nákladovému nádraží za ty dva roky, co do něj hučíme, ale na začátku například odmítal urbanistickou soutěž. Tak dneska jsem rád slyšel, že aniž byl pan architekt pobídnut, tak sám mluvil o architektonické urbanistické soutěži na to území. Tak to považuji za pokrok, který ho si vážím. A, ale pořád nám tam zbývá ještě teda tady tenhle ten problém, který zase osobně považuji za velký. To znamená e, trasování tramvaje, která má v jedné variantě, v preferované variantě IPR, e, vést skrz tu průčelní budovu, má vlastně vést v trase té Jarovské spojky bývalé, má tam tudíž vzniknout průraz, tunel, tou průčelní budovou, čímž podle mě dochází, dost, a nejsem památkář, odborník, ale tak věnuju se tomu čtyř, tři nebo čtyři roky, dochází tím, jako potenciálně by tím došlo k dost problematickému nehodnocení toho ceného urbanistického prostoru, které je prostě uzavřeným nádražím, je to Hlavové uzavřené nádraží a prorazit do něj vlastně osově komunikaci navazující na Olšanskou ulici, bych já osobně, není to, nedá se říct, že to je úplně jednoznačně stanovisko městské části, ale já v tom zastávám ten postoj, že je potřeba a je žádoucí, aby se ta tramvaj té budově vyhnula. Zadali jsme si jako městská část Praha 3 prověření. Studii, studii vlastně, která prověřuje, jestli je technicky možné, aby ta tramvaj se vyhnula a vedla uh, severně od té budovy, ve dvojkolejné stopě, jakým způsobem uh, to, jaký to bude mít dopad na uh, průjezdnost křižovatky Olšanská a Jana Želivského a uh, ukazuje se, že jsou to uh, vlastně vteřiny, které protahují tu průje, ten průjezd té tramvaje, pakliže není zcela v ose, ale je trochu víc. Ona teda, i když by měla jet skrz tu budovu, tak nebude úplně v ose. Tam stejně musí dojít jako k malému odbočení. To znamená, vlastně ta ztráta není příliš velká a ta architektonická je velká, protože má být kulturní centrum tady, tak každý, kdo přijde sem, tak je vlastně okouzlen teprve v okamžiku, kdy přijde do té dvorany toho nádraží, kdy přijde na to nádvoří a ve chvíli, kdy tam bude dranit s proměnutím tramvaj tam a zpátky, tak se prostě ztratí intimita toho prostoru a to mám pocit, že je podstatná hodnota té budovy. Komentář Jana Šepka. Pardon, ještě já si můžu ještě větu. Nehledě na to, že ten nejvážnější zájemce o účast v tom celém projektu, Národní filmový archiv, který jako jediný vedle všech těch odstatních institucí. Teď přibyla, teda, přibyla Národní galerie v průběhu léta, bude to zahrnuto v tom, po té, co se vedení Národní galerie ujal pan ředitel Fight, tak se vlastně tam jako celá řada věcí dala do, do, do procesu a já jsem nelenil, hned jsme se sešli, takže i zase je to teda jedna z věcí, které budou součástí toho management plánu, ale Národní filmový archiv je tou institucí, která jednak je příspěvkou organizací Ministerstva kultury, to znamená tím prvotním zá Ministerstva kultury v tomhletom objektu. Národní filmový archiv je součástí Českého národního pokladu, což jsou ty instituce, Národní divadlo, Národní muzeum, na, na, ty, ty, co, ty, co spravují to nejcennější z oblasti kultury, co nám naši předkové odkázali, řekněme. A Národní filmový archiv má prostředky na investice do té budovy. Má 350 milionů na to, aby zrekonstruoval to průčelí a aby tam usídlil... E, svojí jednak administrativu, jednak ale aby vybudoval dvě podzemní kina, která jsou tady v plánu a aby tam mohl otevřít svoje výstavní prostory. A ten tunel by tohleto zásadním způsobem mohl ohrozit. Takže to je ještě za mě jeden argument, proč si myslím, že to. Tak to jenom, aby jsme věděli, že nějaký věci k debatám i mezi signatáři memoranda, kteří se jinak mají moc rádi, jsou. Jana Šepka chtěla reagovat. Já bych rád zareagoval, já nerozumím několika věcem. zaprvé vlastně si vůbec nejsem jistý a jsem přesvědčen o tom, že monofunkčnost budoucího využití vlastně té budově uškodí a jestliže vlastně chceme zapojit takový objekt do nějakého do nějaké struktury města a chceme oživit, tak bychom měli víc přemýšlet o tom, jak právě do takové budovy umístit víc funkcí, jak ho zatraktivnit a tak dál. Ta budova, jak už tady bylo řečeno, je obrovská. Filmový archiv je určitě skvělá možnost pro část využití, ale dobře víme, že je to úplně nepatrná část zlomek prostě té, té budovy. 5% až deset procent, jestli se nepletu, říkám to správně. A, a domnívám se, že vlastně celé té, celé té budově právě prospěje to, že se budeme bavit o tom, jakým způsobem otevřít parter, jak, jak vlastně sem dostat lidi, aby celá ta věc žila. A mám za to, že právě, a to je ta druhá věc, k tomu pomůže a přispěje k tomu i to zapojení té dopravy, ta tramvají. Ta tramvaj není něco, že by tady projížděla, projížděla nějakou velkou rychlostí. Víme dobře, že tramvaj je městotvorný prvek nebo vytváří velmi dobře, velmi dobře vlastně městotvorné prvky. A určitě vlastně si dokážu velmi dobře představit, pokud, pokud opravdu chceme tady třeba vytvořit jakési náměstí z toho prostoru, tak ta, ta tramvaj by tomu velmi prospěla a určitě by tomu právě prospělo i to více funkční využití, které by mohlo se otevřít do toho, do toho vnitřního prostoru. Já myslím, že s tou památkou bychom měli zacházet tak, aby vlastně jsme jí dali nějakým způsobem nový život, který bude dávat smysl. A předpokládám, že i když je vlastně ta památka zapsána mezi, mezi kulturní památky, tak by se mělo o tom diskutovat tím způsobem, že právě některé ty věci jsou možné a že vlastně jako by tomu naopak pomohou. Jo. A e, mám za to, že malá, malá vlastně, malý vstup vlastně do toho areálu právě vlastně, e, z té jedné strany celý ten areál otevře městu a začlení ho mnohem víc do té struktury. Mandrle no, chtěl poznámku. Já k tomu dodám jenom pár slov. Předně chci, jako, protože vy jste se ptal na ty body, které diskutujeme, tak jenom chci zdůraznit, že to je skutečně jako odborná diskuze. Jo. Tady bych neřekl, že existuje zrovna v tomhle tématu nějaký investorský zájem, nebo, nevím, že by to bylo hnané ekonomikou. To je skutečně odborná diskuze pro to, aby se to udělalo správně. A skutečně jsou tady dva názory. Jeden, který dává asi větší prioritu té substanci toho domu, a pak druhý, který říká, soustředíme se taky na ten veřejný prostor a právě to, že ten, že ta tramvaj pro to náměstí a to náměstí je veliký, jo. Přišli jste z druhé strany, ale asi vnímáte, že, že ten objekt, to delší křídlo je nějakých tuším 420 metrů, to kratší asi 370, ten vnitřní dvůr, o kterém se bavíme, jestli ta tramvaj tam podélně má jezdit, nebo nemá jezdit, tak je vlastně stejně velký jako Václavský náměstí od fasády Národního muzea po Vodičkovou. To je prostě velká vzdálenost takže i z praktického hlediska je dobře, že by se jí podařilo překonat třeba i jako v nějakém prostředku městský hromadný dopravy. A druhá věc třeba je, a já asi z toho cítí, že mám jednou preferenci teda průrazu budovou, ale není to o tom, že by to bylo kvůli tomu, že jsme tady investory, je to skutečně jako otevřená odborná diskuze a pak druhá věc, podíváme se na tu alternativní stopu, to znamená, ta by vedla pak právě po té fasádě toho nádraží, kudy jste přicházeli, tak tam je z druhé strany je právě umístěn dnes teda vydaným územním rozhodnutím ten zmiňovaný projekt obchodního centra, protože obchodní centrum má ty podlaží samozřejmě vyšší než běžný domy já nevím, v konstrukční výšce třeba 5 metrů tuším že ta podešev která tam je, je nějak dvoupatrová to znamená když si představíte že teda z jedné strany je ten objekt nákladového nádraží z druhé strany je teda taky poměrně rozsáhlý objekt který do výšky 10 metrů je vlastně solitér a tímhle prostorem že bude projíždět ta tramvaj tak tohle zrovna třeba jako úplně důstojný místotvorný prostor pro, pro ten průjezd tý tramvaje mi úplně nepřijde, jo, přijde mi to jako handicapovaný území, protože to obchodní centrum, ty hezké fasády, co vidíme, na tom skutečně zapracovali, teď to nebylo ironický, ale ten hlavní nástup je prostě z té ulice Jana Želivského, která je prostě nejrušnější, asi dlouhodobě bude. Děkuju. Já se pokusím zapojit do debaty pana ministra. My tady probíráme, co se odehrálo od podepsání memoranda, což je období, který já jsem označil za už pět měsíců a pan Andrle mě opravil, že to je teprve pět měsíců. Nicméně zatím váš pohled nám tady chyběl, to znamená rádi bychom slyšeli pohled ministerstva kultury na vztah k této budově, k její budoucnosti a k jejímu dalšímu rozvoji ve vztahu k tomu, co teď probíhá. Tak děkuju. Děkuji, dámy a pánové, tak vztah ministerstva kultury je dán už tím, že nad touto budovou byla vyhlášena památková péče. Já si myslím, že asi jsme tady proto, a je to pro mě tedy velmi pozitivní, že vidím tolik lidí, kteří mají zájem o tuto památku, jsme tady proto, že vnímáme jedinečnost této památky, tohoto architektonického celku, který je opravdu unikátní a je ukázkou vyspělosti té předválečné architektury, předválečného, společnosti. To znamená, když jsem, nevím přesně, pane Stropnický, někdy před rokem, když jsme poprvé s panem Stropnickým se setkali, abychom hovořili o, tě, o využití a o budoucnosti tohoto objektu, tak jsem opravdu velmi rád zarezonoval s tím, že tady je takové souznění, které se týká toho, že tento objekt musí být chráněn a musí mu být navrácen nějaký nový život. Samozřejmě, že to využití, ke kterému byl zbudován, tak se za ta desetiletí poněkud změnilo, ale to není nakonec, jak paní generální ředitelka by jistě dosvědčila, osud jenom této památky, to je osud celé řady hlavně právě industriálních památek, pardon, do, te, do této kategorie i tato, tento komplex patří a je to i trend, který známe z řady, západoevropských zemí. Takže jednoznačně, jednoznačně tady, jak si potvrzuji to, že máme zájem o to, aby tato architektonická jedinečná památka se i do budoucna stala znovu ozdobou této části Prahy a teď společnými cestami, a to se mi velmi líbí, a nemám rád taková ta rozhodování od zeleného stolu někde z ministerstva společnými silami v diskusi, ve vzájemném dialogu hledejme optimální využití. Tady se. Už zmiňoval, alespoň za tu dobu, co jsem zde byl přítomen, byly zmiňovány dvě příspěvkové organizace Ministerstva kultury. Uvidíme možná, že ještě může být i tady některá z dalších. V tuto chvíli je řada otazníků, ale každopádně deklarujeme tady společný zájem, což je odrazovým ústkem k tomu, abychom mohli přemýšlet o optimální využití. Já bych se, pane moderátore, také, také spíše klonil k tomu, že pouze. Ono v té státní zprávě, to nejde všechno tak rychle, jak bychom si často přáli a věci je třeba podložit příslušnými dokumenty, právními expertizami a tak dále. Ale posouváme se krok po kroku dál a Myslím si, že osud této památky je víceméně dán tím, že tedy je zachráněna, zachráněna bude. To znamená, nepohybujeme se už v kategorii buď a nebo a diskutujeme o tom optimálním využití tohoto prostoru. Asi tušíme, že to není projekt na příštích 14 dnů to je celkem logické a myslím si, že takto významný objekt a rozsáhlý areál si vyžaduje opravdu dobrou přípravu a i toto setkání je důležitým kamínkem v celkové mozaice. Já chci v nějakém, řekněme, blízkém horizontu sestavit pracovní skupinu, která by se také zabývala právě tímto tématem, kam by byli pozváni všichni zástupci těch institucí, kterých se budoucnost tohoto areálu týká a společně ruku v ruce postupujme a hledejme tedy optimální využití, aby tato památka mohla být opět naplněná životem. Během toho, co jste tady nebyl, tak tady zaznělo minimálně ze strany Matěje Stropnického, ale neviděl jsem ani velký rozpor ze strany pánů na téhle straně stolu, řekněme, takový volání po větší roli ministerstva kultury v tom procesu, řekněme, postupné transformace, to znamená nejenom skrze své příspěvkové organizace, ale skrze garanta a obnovy tohohle procesu. Zaznívá to i v dopise pana radního Novotného, který se dneska omluvil z debaty, kde, jestli vám to můžu ocitovat, tady přesně říká, je to teda vytržený z kontextu, ale když tak kontext doplním následně, jednotlivých kulturních institucí anebo ministerstva kultury, které by navíc mělo věc do podstatné míry financovat. A to znamená, je toto role, na kterou jste připraveni, ať už skrze to, co jste již zmínil, nebo skrze další kroky? Ne, v tuto chvíli toto nemohu potvrdit, to skutečně bychom se pohybovali v nějakých iluzorních vodách. V tuto chvíli je podepsáno memorandum, my samozřejmě se plně hlásíme k té participaci, ale to zdaleka ještě není tak konkrétní, ale chápete, že takto obrovský areál přesahuje možnosti našeho rezortu, aby ho samofinancovalo jeho obnovu. Ač se mi podařilo s panem ministrem financí výrazně navýšit náš rozpočet, tak přesto si myslím, že to bychom ještě potřebovali ho navýšit několika násobně víc, což v tuto chvíli tedy možné není, ale samozřejmě se hlásíme k té participaci a jistě tady bude i nějaká participace finanční, ale nějaké konkrétní sumy, to bychom opravdu hodně spekulovali. Já zkusím úplně konkrétní otázku na pana Andraleho, bude, bude spekulativní. Umíte si představit, že přes veškerou energii, kterou jste do procesu přípravy vložili, vy jako firma z, z tohohle problému odejdete za nějakých podmínek? Tak my jednou jako určitě odejdeme, a já jenom doufám, že v okamžiku, kdy ten problém už bude vyřešený, nebo respektive tomu věřím. Ale samozřejmě naším cílem není, abychom se stali jako cílovými vlastníky té, té, té stavby. Víte, co tady vlastně zaznělo, jak z úsměřské části, že ta slova byla vlastně téměř totožná ze slovy, které pak řekl pan ministr, pan Stropnický říkal, že vlastně ten, to, to financování, revitalizace toho domu, že to násobně převyšuje rozpočet městské části a že to je nad možností městské části. V podstatě pan ministr říká totéž o rezortu byť, ale vlastně nepřímo, protože účast těch institucí Jo, gestci, no tak to je svým způsobem financování, tady třeba pak zase i ten soukromý partner, nebo jako komerční partner může sehrát nějaký roli, nějakou roli, a nevím, projekt PPP. Ale já asi myslím si v kontextu toho, když říkají i pánové, že to je velké sousto, tak je zjevné, že jsme si jakoby těch několik let nevymýšleli, že pro nás je to sousto asi ještě, ještě násobně veliké. Jo ale já věřím tomu, proto to možná zapadlo v té diskuzi, pan Stropnický zmiňoval, že on je zastáncem toho, aby se veřejné instituce podílely na tom konečném využití v maximální možné míře, ale uvědomme si prostě těch institucí, které vůbec mají nějakou potřebu v dohledné době, tak je nějaký jako limitní počet. Ten objekt je skutečně extrémně rozsáhlý že o svojí velikostí v podstatě téměř stejný jako největší administrativní budova jako ČSOB, takže skutečně těch metrů k je tu spoustu. Já teda věřím spíš tomu, že se nám podaří a ten master management plán to také umožňuje, je to jedna prostě z variant a teprve budoucnost zase odpoví kam se prostě ta, ta, ta realizace přikloní, ale že to vznikne, že budeme rádi, když ten objekt zaplníme v kombinaci té nekomerční funkce a komerční. Že jedno bez druhé stejně tak, jako my nejsme schopni to naplnit komercí, protože. Ano, můžete udělat 3-5 tisíc metrů čtverečních loftových bytů nebo 3-5 tisíc metrů čtverečních loftových kanceláří, ale prostě neuděláte 50 tisíc metrů čtverečních a myslím si, že ten veřejný sektor z té druhé strany bude mít vlastně velmi podobnou limitu. Já bych byl rád, aby to bylo tak, že se najde to kritické množství jako veřejných institucí, aby vlastně tu plochu vyplnili, pro nás by to vlastně bylo, že by to do značné míry ten problém vyřešilo a, a nic není původnější než problémy, které vyřeší někdo za vás, ale myslím si, že, že ta odpověď je v nějaké kombinaci části realizované komerčně a části realizované prostě nekomerčním sektorem. A samozřejmě při tom potřeba dbát teda velmi pozorně na to, aby třeba ta participace toho komerčního sektoru z toho zase nevyloučila nějakou alternativní možnost financování typu třeba nějakého, nějakých prostředků z Evropské unie nebo z nějakých veřejných fondů, aby jsme to čerpání neznemožnili právě tím, že, a to je taky jedna z těch věcí, které teda pánové v Master Management plánu právníci jako prověřují, aby jsme vlastně neznemožnili tím uspořádáním to, že třeba ty veřejné peníze ani nebude, nebudeme schopni čerpat. Vy třeba, já nevím, Národní filmový archiv, musí být vlastníkem té budovy nebo části budovy, aby do, to, do těch prostor mohl investovat. Kdybychom to nastavili jinak, tak tím vlastně vyloučíme tu jejich participaci. Takových souvislostí je, je celá řada. No. Mám jednu otázku na paní Gorečkovou. Několikrát to tady zaznělo. Nechci říct obava, ale ten režim kulturní památky ve vztahu k možnému znemožnění nějakého využití nebo tak, zdá to je, a netýká se to asi jenom Žižkovského nádraží, tohle je možný slyšet v různých debatách po celé republice, Zda to je oprávněná obava, že vlastně ta památková ochrana znamená, že ten manévrovací prostor prostě pro budoucí využití je podstatně podstatně ostatnější a nebo ze svého pohledu vlastně vidíte tu možnost tady ještě docela otevřenou tak já musím samozřejmě tady zdůraznit, že že je něco zapsáno kulturní památkou, tak se to řídí zákonem o státní památkové péče. Národní památkový ústav z tohoto titulu zcela jistě vstoupí do hry při využívání a obnově právě budovy nádraží, ale ráda bych ještě, než se dostanu k vaší otázce, uvedla jednu věc. Národní památkový ústav je také jednou z institucí, která by viděla možnost využití části ale samozřejmě zcela menší než Filmový archív nebo Národní galerie, části budovy pro své vlastní účely, protože v současné době se, se nachází v poměrně kritické situaci, co se týče archeologických depozitářů, kde máme výpověď zájmu a musíme samozřejmě řešit i tuto záležitost. Takže je to informace, kterou my jsme sice říkali od začátku, ale teď se stává stále aktuálnější a výraznější. A z tohoto pohledu třeba také vidím, já pro nás jakousi možnost v nákladovém nádraží Žižkov. Druhá věc je, co se týče co se týče odborné instituce, která by posuzovala projekt využití tohoto nádraží, bylo tady řečeno, a jak jsem pochopila i je poměrně řekla bych diskutovaná ta možnost průrazu čelní budovou pro tramvaj. Chtěla bych říct, že se jedná o technickou památku a pan ministr už to tady zdůraznil, technickou památku, která už nikdy nebude sloužit svému využití. Přístup k obnově takovýchto památek je samozřejmě i cestou její značné konverze a samozřejmě cesta konverze předpokládá, že se budou muset i provést některé úpravy, které umožní nové využití, nicméně podstata té kulturní památky musí zůstat zachována. Těch příkladů obnov průmyslových areálů nebo industriálního dědictví obecně v České republice už je celá řada a samozřejmě tím nejvíc aktuálním a a často teď skloňovaným příkladem je dolní oblast Vítkovice. I tam docházelo k výrazné konverzi původních železáren a koksovny a vysoké pece, které se sice zpřístupnily veřejnosti a je tam ta funkce nikoli v komerční, ale opravdu společensko-kulturně vzdělávací, ale je to dáno i charakterem toho areálu a i tam samozřejmě docházelo k různým úpravám těch základních konstrukcí a tak, aby byla implementovaná nová funkce, aby prostor, atmosféra, místa zůstaly zachovány, aby hlavní segmenty a hlavní budovy zůstaly v té své podstatě zachovány, ale jsou výrazně upravovány. Z tohoto pohledu samozřejmě památková péče vždycky usiluje o to, aby objekt byl maximálně autentický, ale z tohoto pohledu i dalšího využití a bude záležet na té argumentaci, kterou samozřejmě teďka podají využivatelé a ti, kteří budou víceméně rozhodovat o tom budoucím využití. Si umím představit i ten průrast tou čelní budovou, pokud by to mělo samozřejmě přispět k oživení té budovy a mělo by to, měla by to být cesta k její další záchraně, tak aby dál žila a nezůstala třeba tím mrtvým místem. Já bych jenom chtěla ještě snad jednu věc. Pro nás je opravdu velmi důležité, aby zůstal ten urbanistický prostor zachován, ale aby zůstala tady i jakási stopa po té původní funkci, tom kolejišti, které tady v tom vnitřním dvoře bylo zachováno. Jeli tou cestou i to, že tady bude oživená tramvaj? Prosím, ale opravdu v tomto pohledu bude velmi záležet na tom, jak budou vypadat projekty a my jsme připraveni je konzultovat a jsme připraveni samozřejmě i z pohledu památkové péče a teď nechci říct ústupky, ale zcela legitimní formy přijmout a úpravy, které budou směřovat k smysluplné konverzi. A dovolte jednu spekulativní otázku, kterou položím teďka vám všem a, a ta se týká takzvané nulové varianty. A to znamená, když se dneska podíváme na ten objekt tak, jak vypadá a v jakém je stavu a jak je používán, zrovna teď jsme tady součástí a festivalu Lenský architektury, který tady probíhal v uplynulých třech měsících, myslím s docela slušnou návštěvností. A odpíchnu se od této tý situace a řeknu, a rád bych, abyste vlastně mluvili každý za svoji roli zcela konkrétně, jak velký problém máte s tím, že to vypadá tak, jak to vypadá, je to ve stavu, v jakém to je, je to používáno tak, jak to je? To znamená, umím si některé ty argumenty představit, ale rád bych je slyšel, jako opravdu uvnitř té vaší role, zda pro vás představuje nějaký zásadní problém ta situace tak, jak je teď právě. A vezmu to od pana ministra. Já jsem vždycky rád, když památkové objekty jsou naplněné životem, ne když jsou uzavřené, ne když jsou mrtvé. Já jsem ještě pamětníkem doby, kdy se z kostelů dělali teletníky a mnoho památek se vyhazovalo do povětří. Pro vaši informaci, jistě víte, co to byla křišťálová noc v roce 1938. Nacisté zničili mnoho židovských synagog, ale zdaleka jich nezničili tolik, co komunisté. Ano, jen taková zajímavá informace. A v 50. a 60. letech mizeli nejen synagogy, ale mnoho tedy chrámů, kostelů a nebo i jiných památek různých zámečků. Takže ve chvíli, kdy jsou tyto památky zachované a Bohu díky jejich v České republice zachováno opravdu mnoho, jsme zemí velmi bohatou na památky a minister kultury blahé paměti Pavel Tigrit to vyjádřil krásným slovem nebo krásnou větou, že památky jsou naším mořem, tak je dobře, když žijí. Samozřejmě, že asi všichni vidíme, stejně jako já to vidím, vidíte to i vy, že to není optimální stav že je tady potřeba opravdu radikální obnovy. Ale myslím si, že si mohu dovolit říct, že už tím, že ta památka je naplněná životem v té podobě, v jaké je, tak je to začátek její obnovy. Protože k čemu by bylo, aby byly exkluzivní stavby mrtvé, které se netěší zájmu lidí. Jestliže se těší zájmu lidí už teď, rozhledněte se, kolika zájmu, kolika lidí se těší, tak je to dobrý předpoklad, že je o toto místo zájem, že bude naplněn životem ještě víc. Takže než dojde k nějaké radikální obnově, myslím si, že to je dobré, že se tady konají akce, a že to tady prostě dýchá a žije a je naplněno opravdu životem živých lidí. Takže to vůbec z mého pohledu se nepohybuje v kategorii problému, ale zaplať pán Bůh za to a jdeme ještě dál. Stejná otázka, paní Goročkové. Děkuji. Já budu asi mluvit stejně jako pan ministr. V tuhle chvíli je pro nás velmi podstatné, že objekt je prohlášen za kulturní památku. O to Národní památkový ústav ze své pozice odborné instituce usiloval a to je pro nás tuhle chvíli opravdu klíčové, protože tím je zajištěna existence této stavby pro budoucnost a předání toho genialoci téhle stavby, která byla unikátní v tom roce 36, kdy vznikla, bylo to největší nákladové nádraží v Evropě a i svou moderní technologií, zavážení, tak opravdu byla i velmi progresivní a moderní takže z tohoto pohledu je pro nás strašně důležité, že je tu památková ochrana. Samozřejmě, že nesmí ta památka dál chátrat, je potřeba pro ní velmi rychle najít využití a najít využití, které bude smysluplné, které oživí a přispěje i k oživení nejen vlastní památky, ale i této části, této části města. Myslím si, že a tady trochu navážu a trochu budu souhlasit s tím, co tady řekl pan Architekt Šepka, já si také nemyslím, že by měl ten areál sloužit jenom výlučně kulturně společenským aktivitám. Je příliš rozsáhlý na to, a nejsem idealista. A i to, co ukazuje ta praxe posledních let při konverzí průmyslových areálů, tak si myslím, že se těžko najde pro celý tento areál jenom kulturně společenské využití. Ta kombinace vhodné komerce s nekomerční činností je na místě a umožní i samozřejmě najít tady zázemí pro větší počet a větší segment obyvatelstva. Ta pestrá činnost je i zárokou toho, že tady bude i daleko větší život než třeba, když by to bylo opravdu jenom jedno funkčně zaměřené. Pro nás je důležité, aby se našli investoři. Já ráda slyším, že by jedním z investorů mohlo být ministerstvo kultury, které by prostřednictvím svých příspěvkových organizací část areálu využívalo a je pro nás důležité, aby samozřejmě ta obnova někam směřovala a byla zahájena postupnými kroky. Není nutné něco uspěchat, ale na druhou stranu bychom nechtěli, ať to dlouho leží ladem, protože víme, že pak ty památky chátrají a nakonec to může skončit tak, i když toto je železobetonová konstrukce unikátní hřibové stropy, které zcela jistě um, vydrží víc než, než cihelné zdivo anebo dřevěné trámové konstrukce, ale i přesto si myslím, že by se mělo postupně směřovat k cíli a opravdu najít jakýsi konsenzus všech zúčastněných strán signatářů signatářů. Memoria. Moranda a hledat cestu, jak co nejrychleji tuto památku začít obnovovat. Děkuji. Stejná otázka na Maďa No, My jsme v roce 2011 zakládali spolu se skupinou přátel, někteří z nich tady jsou, Helena Beničková, Tomáš Mikeska, Danberta, Lukáš, a další, to združení tady není developerovo, tak jsme si před sebe vlastně namalovali takovou trasu toho, co je potřeba absolvovat aby se splnilo to, co jsme si přece vzali, to znamená, že se z toho stane převážně kulturní instituce a ta první etapa byla zabránit před zbouráním té budovy. Tu máme za sebou. Pak jsme si řekli, že je druhá etapa, a to je oživit tu budovu, aby se ukázalo, co všechno ta budova umí. Aby se tady hrálo divadlo, aby tady byly výstavy, aby tady bylo promítání filmů, aby tady byly debaty o architektuře a o veřejném prostoru a o městě, který považujeme všichni za důležitý paralelně při tom, aby se otevírala debata a možnosti, aby se ukazovalo těma jednotlivými tou paletou těch činností, aby se ukazovalo, co ta budova může mít pro to trvalé využití, protože jsme si vědomi toho, že to, co se tady odehrává teď, řekněme druhým rokem, letos se na tom docela významně podílí i městská část Praha 3, ale vlastně řekám významně, ale jedná se o dva miliony z našeho rozpočtu, to není příliš vysoká částka, já jsem za ní rád, ale podařilo se nám tady vlastně dohromady s celou řadou dalších iniciativ, které se pak začaly hlásit sami od sebe. My jsme udělali takový rastr toho programu, oslovili jsme některé naše vlastně, grantové ty instituce, se kterými spolupracuje Městská část, který jsou příjemci grantové podpory na Praze 3 a taky Galerie Jaroslava Fragdera taky letí a další, další instituce. A celý řada, celá řada dalších se nám začaly hlásit vlastně sami od sebe. Vznikalo to kulturní centrum vlastně postupně e, už v průběhu tohletoho roku. Aniž do toho už městská část musela dávat vlastně další prostředky. Stačilo poskytnout velmi často tady tenhle ten sál, za který městská část platí krásnou cenu českým drahám necelých 30 tisíc měsíčně. A, e, za to vlastně ty instituce, nebo ty jednotlivé spolky, divadelní, koncerty a tak dále, si tady velmi často dělali sami už. A to mně přijde, že je věc, která jednak je naprostým předpokladem toho, aby ta instituce, a teď když už jenom používám to slovo instituce, tak vlastně je s tím trochu v kolizi. To místo, řekněme, to kulturní místo, aby bylo živý trvalé, tak je právě předpokladem toho, že tady bude velmi podstatná část takhle jdoucí vlastně ze spoda, jenom s drobnou podporou, ale bez konkrétní organizace. A já mám obavu, tohleto se obtížně snáší i s kulturními institucemi, s příspěvkovými organizacemi. Většinou se tyhle ty dvě věci neodehrávají v těch stejných prostorech a už jako tím spíš obtížně se to snáší s nějakým komerčním provozem typu, tady by třeba mohl být výborný autosalon samozřejmě. Že? Myslím si, že by se o to celá řada automobilek mohla jako poprat, ale to je přesně to, co zároveň eliminuje tu funkci, o které jsem mluvil předtím. Ale je pravda prostě, že tady toto nemůže naplnit tady tenhle, ten DIY princip skoro, jo? protože de facto o tom se tady z velké části taky bavíme. Ano, podporuje to městská část, ano, podporují to dráhy, ano, podporují to další instituce, některý z těch věcí, hlavní město Praha, ale uh, celá řada těch věcí vzniká vlastně spontánně ze zdola, což považuji za podstatný a rád bych, aby tady tahle funkce zůstala trvalé. Co se týče toho jakoby definitivního, ale má vůbec kulturní místo mít definitivní využití a definitivní podobu. Připravte si, při, si byt, do kterého přijdete, máte ho komplet zařízený všem, no, všem novým funglnovým z IKEA a ten byt je najednou úplně mrtvej. Já nechci, nebo myslím si, že by nebylo správný, aby tahle ta budova byla někdy kompletně zrekonstruovaná a hotová, protože to je okamžik, kdy ta kulturní instituce začíná umírat. Takže mně se zdá, že v části toho prostoru tady musí zůstat, aby to bylo, aby to bylo živý místo. Musí zůstat uh, kultura, která si sem nachází cestu vlastně částečně sama od sebe, a pak ano, v části, a na tom pracujeme, uh, je potřeba, aby byly uh, instituce převážně kulturní a debatujeme o tom, co dalšího. Uh, které pomohou ten celý areál udržitelně financovat, protože tady to si samozřejmě na sebe nevidělá a nemůže to tudíž zůstat v té podobě trvalé. V části by bylo žádoucí, aby ano, ale v, celé té, v celém tom rozsahu dřív nebo později prostě bude potřeba do toho vložit nějakou investici, bude potřeba koupit, pořídit novou kotelnu, aby se tady dalo e, přežít i mezi říjnem a březnem, e, bude potřeba e, investovat do rekonstrukcí těch e, železných e, mostů, které jsou velmi cené jsou předmětem samozřejmě té památkové ochrany v té dvoraně. Jinak ty budou asi první, které spadnou. Ne za pět let, ne za deset let, ale za patnáct už možná ano. A to by byla dost podstatná škoda. A na to bude potřeba, aby se skládali ti jednotliví účastníci z řad těch institucí. Poslední věc, kterou řeknu, je ta, že v tuhle chvíli máme jenom, abychom zhruba měli představu, jaký je ten soubor těch zájemců. Z řad příspěvkových organizací Ministerstva kultury zaznělo teda, že je to Národní filmový archiv a Národní galerie. Teď nově, vlastně jsem minulý týden vstoupil do jednání s Národním muzeem, které převzalo minulý týden pozoruhodnou sbírku muzeum dělnického hnutí, které má 700 tisíc exponátů. Národní muzeum ho teď bude vlastně pasportovat, provádět si, co tam vlastně všechno v té sbírce je. Zase, je to teda jedna z dalších institucí, které by potenciálně se mohly jít. Navštívíme s panem ředitelem, doufám, tu budovu v brzkém čase Národní památkový ústav a Národní galerie, tedy od léta, taky je mezi těmi zájemci. Čili to je jenom z řad příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Z řad příspěvkových organizací hlavního města Prahy se jedná o městskou knihovnu, o galerii hlavního města Prahy a zejména o muzeum hlavního města Prahy, které uvažuje o tom, že by se nainstaloval například originály Sox z Karlova mostu. Čili to je celá řada vlastně zase dalších institucí, městská část Praha 3, kde já bych rád, aby jsme se taky podíleli přiměřeně velikosti našeho rozpočtu na nějakém dílu rekonstrukce té, té budovy nebo na jejím provozu do budoucna. Já bych rád, aby zde sídlila naše příspěvková organizace Junior Club, která dneska dotuje 7,5 miliony Palác Akropolis tak ta by zde mohla provozovat hudební klub, to si myslím, že je taky jedna z věcí, které by se tady mohly odehrát do budoucna ze strany zase městské části. Ze soukromých subjektů design blok trvale projevuje vlastně zájem, se stěhovat sem všechny svoje aktivity, mít jeden z těch dílů, který, my jsme v jednom z těch dílů, kterých je tady celkem 14, plus ta průčelní budova tak zase blok by jsem rád vlastně se stěhoval veškeré svoje aktivity, které se odehrávají v průběhu roku, když není ta přehlídka. Čili myslím si, že těch zájemců je hodně, proto je taky důležitý, aby ministerstvo kultury do toho vstoupilo a řeklo, ano, my do toho jdeme, my to táhneme nějakým způsobem a já prostě věřím tomu, že se potom všichni ty ostatní přidají, protože ta poptávka je. Jestli otázka ještě stále vysí ve vzduchu? Tak jestli se nepletu, tak ta tvoje otázka byla položena, jestli si dokážeme představit tu nulovou variantu a já bych vlastně řekl, že to, co tady teď je, není vlastně už ta nulová varianta, to je možná ta varianta jedna, o které tady teď mluvil pan Stropnický, protože vlastně to, co se tu děje, vyžaduje poměrně vlastně hodně energie a vlastně i vkládání peněz a tak dál, takže varianta nula je pro mě nic, nicméně ani s variantou jedna ještě vlastně nejsem úplně uspokojen a tady bych vlastně použil to, co tady nadnesla paní ředitelka a to je vlastně ten příměr s dolní oblastí Vítkovic, a vzpomínám si vlastně, když pan Světlík mluvil o tom, že tam právě také byla určitá nostalgie potom nechat všechno tak, jak všichni znali, protože tam chodili do práce a vlastně ta určitá atmosféra těch zrezavělých plechů jim připadala úžasná. Ale on jim správně řekl, a tady to také padlo, to nám prostě za 20 let schně, to prostě neudržíme, musíme proto využít náplň, musíme, musíme prostě s tím něco udělat a mám za to, že toto i v té velikosti je velmi podobný případ, kdyby se měl hledat rozumný, rozumné využití a mám za to, že i ta kombinace, která tady už několikrát byla zmíněná, i vlastně s takovouto variantou jedna, že tady vlastně třeba část prostoru zůstane v tomto autentickém vlastně prostředí a budou se tady dít akce, je, myslím, klidně možná, ale tak, aby vlastně se ten celý objekt zapojil, řekněme, víc do města, začal žít, začaly se do toho dávat vlastně nějaké prostředky finanční a... Opravdu ty střední části, které jsou železné, neschněly, tak je potřeba se nad tím zamyslet a využít nějaké prostě hlubší využití v kombinaci více funkcí. Tak asi nepřekvapí, že já taky akcentuju tu ekonomickou stránku věci. Prostě i to, že tady sedíme dneska, znamená, že někdo platí nájemné, někdo sponzoruje tu kulturní akci, která tady teď je, někdo platí energie. Takže skutečně být zdánlivě je to zadarmo, tak není to zadarmo a já teda souhlasím s panem Stropnickým v tom, že určitě ta rekonstrukce nemusí vypadat tak, že by se celý ten dům zrekonstruoval do nějakého, jako řekněme, do nějaké jako relativně chladné nebo neosobní funkce, byť mě by třeba u nevadil, ale ale Myslím si, že část toho prostoru může zůstat, zůstat takhle jako v relativně syrové formě, to je pro spoustu druhů využití právě typu klubového, nebo já si dokážu představit, třeba město v podstatě nemá tržnici že jo, pořádnou, e, tuším od doby, co se zavřela pankrátská tržnice a dobře, tak má ještě teda tržnici v Holešovicích ale tam zase je to majetkově nějaký komplikovaný, jestli se nepletu, takže mi taky úplně funkční nepřijde, že? takže třeba tržnice na zeleninu, úžasná věc, ale věc, která ty peníze nevydělá, kterou někdo musí podporovat, nebo nějaký třeba trvalý farmářský trhy, určitě jako populární, určitě by si sem lidi tu cestu, eh, myslím si, že dokonce možná i víc než lokálně eh, našli, ale, ale prostě někdo to podporovat musí. Já si myslím, že částečně může pomoct ty peníze na takovéhle provozy vydělat ta komerční funkce. Samozřejmě zase za předpokladu, že teda ty výdělky z té komerční funkce budou reinvestovány nebo věnovány nějak ve prospěch zbytku té budovy a částečně jsou to nějaké veřejné zdroje a já doufám, že se to v kombinaci těchto jako investorů nebo investic, že se to podaří Každopádně je to dlouhodobý cíl, protože to už to zaznělo mnohokrát, asi není v silách nikoho si představovat, že, nebo jít tou cestou, že by prostě vzal dvě miliardy korun a, a dal ten objekt dohrom, koupil ten objekt a, a dal ho dohromady nebo případně umožnil tady nějaké neziskové využití v tomhle rozsahu. <kým> to prostě si myslím, že na to ta naše ekonomika dneska, dneska nestačí, takže je potřeba jít per partes. Bude to trvat dlouho, ale já jsem přesvědčený, že, že to někam posuneme. Já bych chtěl komentovat tuto situaci, co se týče nákladového nádraží, dvojím pohledem. Já z pozice člověka jsem velmi rád, že se pro využití kapacit a možností budoucnosti nákladového nádraží nachází alternativa, nachází způsob tím, že tu sedíme a hledáme to řešení. Mně osobně se stav nádraží budovy nelíbí, rád bych, nebo mám určitou představu, no měl bych představu, kdyby bylo víc zdrojů, co opravovat, jak opravit, v současné době, a to zase hovořím ne z pozice člověka, ale člověka z odpovědného za majetek českých drah, musím prostě smutně konstatovat, že budova je pro nás ztrátová v řádech milionů, že provádíme pouze havarijní opravy, to znamená, když zatéká střecha, když zatéká okna, nebo zatekají okna, když skutečně se stane něco, co z bezpečnostních důvodů nelze zakonzervovat, zapečetit a tvářit se, že je to v pořádku. Nicméně proto jakoby z pozice člověka, který má toto na starosti, ne vždycky prohlášení jakoby kulturní památkou je to nejlepší a nejšťastnější řešení, jo. A využiju toho, že mě neposlouchají na druhé straně, abych řekl, že každé prohlášení kulturní památkou stojí velké peníze ty opravy, protože samozřejmě musí být pod drobnohledem památkového ústavu a i ty materiály, které se používají potom na tu opravu, stojí peníze a nechci, aby to vyznělo, že akcentu jenom tu finanční stránku věci, ale vždycky je to ta zbalancovanost, ta, ta rovnováha mezi tím, co chcete zachránit a kolik vás to stojí peněz. Takže já jsem z tohoto pohledu z pozice českých drah rád, že nemusí ta budova chátrat dál, protože bohužel třeba mám některá nádraží, která jsou také prohlášenou Národní kulturní památkou, mám teďka na mysli Ústí Torlicí, to je velký evergreen, kde, kde bohužel se potýkáme s něčím podobným ve smyslu, nejsou prostředky na opravu relativně hezkého nádraží, který je také prohlášen za Národní kulturní památku a působí to jakoby velké komplikace potom dál s tím jejím dalším využitím. Takže abych k tomuto problému uzavřel, tak rozhodně české dráhy poskytnou maximální součinnost při hledání řešení tak, aby budova dále nechátrala s tím, že bohužel jako národní přepravce nemáme tolik zdrojů, abychom se o tuto budovu v té velikosti, jak už tady bylo zmíněno, mohli postarat. Pan Andréle to chtěl doplnit? ještě jenom napadlo, protože jsme to nezmínili a možná pro to využití je to taky nějaký potenciál, že nejenom teda rezort kultury, ale třeba si dokáže představit i rezort školství nebo městská část, jako, jako si ne, instituce, která školy má v GESCI, tak tak také... Ne, Kampus částečně to využít třeba pro vysokou školu nebo koleje. Koleje by byly určitě úžasné i právě pro tu symbiozu s tím, že by tady teda existovala nějaká míra kulturní funkce a, a, a vlastně tím, že tady vznikne velký veřejný prostor, to náměstí je skutečně velmi rozsáhlý, tak, tak předpokládám, že to společenské vyžití tady prostě je v zásadě garantovaný. Takže základní škola jo, nebo, nebo skutečně vysoká škola tak to by taky určitě byl velký jako magnet a úspěch. A pravda je, že tam existuje nějaký synergický efekt, že když třeba jedna takováhle funkce se podaří najít, tak na sebe může přilákat zase další přidružení, i třeba ty komerční funkce, které s tím, s tím daným provozem pak, pak souvisují. No. Děkuji. Teď je určitě ta správná možnost, pokud se chcete připojit do debaty, to znamená, tam vidím paní v Růžovém zadu, a poprosím vás, jestli se můžete představit a komu je ta otázka určená, jestli je ideálně někomu konkrétním, ať nadpovídají všichni. Děkuji. Takže děkuji za slovo. Kdo mě nezná, jsem Vladislava Hujová, jsem staroskou Prahy 3 a jsem signatářem zde zmiňovaného, pardon, memoranda. Bohužel jsem nebyla pozvána mezi diskutující, nicméně dovolte mi promluvit jako informovanému občanu, protože mě zde zaujala jedna nová informace a řekla bych, velice podstatná. Tamto jsou všechno záležitosti o využití nákladového nádroží, z hlediska, z hlediska městské části, věci, na kterých my, Aktivně spolupracujeme radnice Prahy 3, protože nákladové nádraží je pro Prahu 3 velkým bezpečnostním problémem. Je to nevyužívaný areál v rozsahu 30 hektarů. Ale abych se vrátila k té původní myšlence, která tady zazněla a pro mě byla zcela nová. Byla to informace od pana náměstka ministra dopravy, že pardon, ne ministra dopravy Českých dráh, že České dráhy našly cestu, jakým způsobem tuto budovu převést na zprávu železniční dopravní cesty, tak, aby potom mohla být převedena na Ministerstvo kultury. Dobře, je to chvályhodná věc. Nicméně se já teď ptám, proč stejná metoda se nevyužije pro okolní pozemky, protože na mě to teď působí, že soukromý vlastník, což je Žižkov station development, to znamená vlastník, který se skládá z Českých drah a Sekiraat group, se chce zbavit pouze nemovité kulturní památky. Ze, o kterou má ze zákona povinnost se starat, ale která vyžaduje investice 2 miliardy korun. Jak pan Stropnický zmínil, my městská část jsme objednali takzvaný management plán této budovy. Nás stojí téměř milion korun, Žižkov station se podílí necelý město Tisíci. Takže my jako městská část skutečně nemáme zájem o to, aby to tady zůstala mrtvá oblast. Jsem ráda, že se sem nějakým způsobem kultura dostává, i když musím říct, že je to v dost takových partizánských podmínkách. Ale znova se ptám, proč české dráhy neaplikují stejnou metodu na ostatních, teďko nevím, jestli to je 15-17 hektarů komerčních pozemků, pokud bude změněn územní plán, protože pokud by se narovnal stav, který se stal před lety, že České dráhy ještě jako státní podnik prodali, tyto pozemky nebo jsou tam obční smlouvy, jsou vloženy do nějaké akciové společnosti. Proč je teda stejným systémem, jakým chtějí převádět budovu na ministerstvo kultury, pozemky nepřevedou třeba na hlavní město Prahu a potom by jsme v podstatě z komerčního prodeje město, hlavní město Praha, mohlo realizovat opravu tohoto areálu a nemuseli se vymýšlet v podstatě nějaké záležitosti které se někdy developory vyhodí a někdy nehodí. Musíme si upřímně říct, že během těch let, co má ve vlastnictví Žižkov Station Development tuto lokalitu, městská část už v roce 2012 v září dala podnět Urmu, respektive dneska Ipru, na změnu územního plánu. V únoru letošního roku v součinnosti z majiteli pozemků jsme vybrali v podstatě variantu, jak by zde to mělo vypadat. Ale tento celý pozemek, který dneska je v územním plánu fialový, to znamená znamená drážní pozemky, z komerčního hlediska dostává značné trhliny. Jedna je v podstatě, samozřejmě máme namalovanou územní rezervu na trasu metra D. Nicméně nikdo neví, jestli tady metro D někdy bude. Pak se stalo, že je tady nemovitá kulturní památka. Pro vlastníka jedná se o náklad dvě, možná i tři miliardy korun. Pak je tady pozemky, které budou změněny územním plánem pravděpodobně, protože to, že se bude soutěžit územní plán, slyším zde poprvé. My jako městská část, která dva roky komunikuje s Urmem, respektive s IPREM, jsme vybrali společně studii na obytnou čtvrť, kde bude převážně bloková zástavba a bude zde řádově 7-hektarový park. Nicméně postupem a prověřováním právě realizace této studie se stává to, že je tady udělána studie dopravní obslužnosti tohoto celého areálu, kde by byl zastaven a vyplývá z toho jednoduchá záležitost. Tam, kde už je dneska územní plán platný, to znamená v sektoru Discovery, tato budova, eventuálně část další budovy, Umožní zastavění pozemků Žižkov Station, možná z 20 další, další bytová nebo komerční zástavba se bude realizovat, až bude dokončen východní okruh hlavního města Prahy a jarovská spojka. Takže se ptám, proč se investor prostřednictvím českých drák chce zbavit pouze nemovité kulturní památky. Protože taho stojí peníze a všechno ostatní si chce nechat. Děkuji. Otázka je jasná, směř je na vás, půjďte se rato. Předně dobrý večer, paní starostko. Je i pro mě překvapení, že jste nebyla pozvána a připadá mi to, že se zlobíte, že jsme vás nepozvali. Tak vás ubezpečuji, že to není problém českých drah, že tady nediskutujete. Zodpovím samozřejmě na vaše dotazy velice přesně, připomenu, že České dráhy uzavřely celou sadu smluv se soukromými investory a nejenom se Sekira Group na rozvoj tohoto této lokality. Řešení budovy, které jsem zde nastínil, je pouze návrh řešení, my jsme konkrétně, a tady nemohu udělat účet Bezostinského, se sežedce jakým způsobem to provedeme, ještě nehovořili, tudíž nemůžu bohužel skonstatovat, že jsme našli řešení, my ho nacházíme. Co se týče pozemků, tak pozemky, které jsou zpěty s touto lokalitou, jak jsem již naznačil, jsou rozděleny do tří developerských projektů. Jeden projekt je Projekt Discovery, jeden projekt je Secura Group a třetí projekt je Rail Real. Co se týče projektu Discovery, tak tam české dráhy dostali od investora zaplaceno za převod pozemků. Sama moc dobře víte, jakém se to stavu nachází, nebudu až příliš tak dopodrobna zacházet. Co se týče stavebního povolení, co se týče projektu Railreal, tak to je maličký kousek, který zbyl tady nad, nad nákladným nádražím který čekáte prvé na využití, tam ani jako české dráhy zatím s investorem nemáme žádné konkrétní řešení a třetím teda projektem je projekt Sekira Group rozvoj té jižní části. My po té, co bychom našli řešení s převodem nádražní budovy, předpokládáme, že všechny ostatní pozemky, které zůstanou, se buď rozdělí mezi tyto developery, nebo přejde samozřejmě na SŽDC, pokud to má přímou spojitost s drážní, výkonem drážní služby. Takže není to od nás nějaká, nějaká vychytralost, řešíme situaci tak, jak ji řešíme a hledáme nejoptimálnější řešení celé situace. Pan Andrle, se pokusí doblenit odpověď, jsem pochopil správně. Tak jednak taky bych zareagoval na, na to, že to, že paní starostka tady není mezi diskutujícíma, tak skutečně je věc teda organizátorů. Já musím říct, že když jsem zmiňoval městskou část, tak mnohdy jsem tím myslel právě paní starostku, protože ten její podíl na tom, že se podařilo odblokovat tu situaci, kdy my jsme se odvolávali proti tomu rozhodnutí o vyhlášení památky. Do toho jsme ještě teda procesovali tu změnu zemního plánu podle té původní studie, která nepočítala se zachováním nádraží, tak ten její podíl na tom byl lví, ona byla iniciátorem nějaké řekněme schůzky nebo schůzek s panem primátorem v jehož teda byl územní plán a ten pak následně tady zavelel, že se bude zpracovat alternativní studie a nutno říct, že dal v tomhle smyslu i pokyn veškerým těm územně plánovacím institucím města, takže tím začaly ty pravidelné seance, asi bez toho, abychom se shodli, jak jsem nakonec už tady vyprávěl, na tom alternativním management, na tom alternativním masterplánu, na tom alternativním územním plánu, alespoň v nějakých hrubých obrysech, tak a na tom, že, že městská část bude participovat na tom jako hledání řešení pro náplň toho leareálu, tak bez toho bychom se asi tenkrát dal nepohli a i teď tu situaci koordinujeme, takže skutečně tohle jakoby není, není řekněme naše rozhodně nebyla nějaká naše, nějakým naším záměrem, ale ještě bych zareagoval na to, na ten majetkový dotaz, jestli se nezbavujeme památky, Právě protože je finančně náročná. My jsme tady sice v roli, že reprezentujeme nějaký společný podnik, ale ten společný podnik ten vlastně má jedinou funkci, je to kontrolní funkce, že dbá na to, že je dodržována jakási smlouva mezi námi a českými drahami, která i předjímala zřízení tohoto společného podniku jako, jakožto kontrolní entity a ta je z velké většiny, velká většina těch našich zájemných povinností je v podstatě o tom za tržní cenu převést ty pozemky pro komerční výstavbu a tudíž České dráhy jako akciová společnost, to, že by delimit ještě tuhle budovu, tak asi předpokládám, že je na bílé že ta investice, která ta budova, kterou ta budova vyžaduje, že to je prostě nenávratná věc, že, že jako ta, ta její hodnota, byť nějakou substanční hodnotu má, ale že ta její hodnota je nějakým způsobem sporná, že může být dokonce i záporná, ale ty komerční pozemky tomu tak není. Takže, tam asi skutečně neprodat je, tak by bylo jako opravdu v tom příkrém rozporu s tou zmiňovanou péčí řádného hospodáře, na tohle byla v minulosti soutěž, kterou jsme, kterou jsme vyhráli a upřímně já si dokážu představit i variantu, kdy třeba část těch pozemků pakliže by tu byla taková jako vůle, takže prostě poskytneme, kdyby městská část chtěla něco realizovat a chtěla za ně jako reálně platit, jenom skutečně upozorňuju, že ta cena sjednaná mezi náma a českýma dráma, tak ta je skutečně vysoce tržní. Matěj Stropněnský to chtěl ještě doplnit. No, tak je, jednak protože tím pořádajícím sdružením do značné měli tady ne, není developerovo, tak chci jenom vysvětlit, jak byly dáváni dohromady ti pozvání. Je to tak, že signatáři memoranda jsou ti zástupci těch institucí, to znamená starosta, minister, primátor, generální ředitel a tak dále. Ale všechny ty instituce mají jako svého výkonného, pověřeného člověka, který, a proto je tady náměstek generálního ředitele, proto je tady pan Anderle a ne pan Sekira, proto jsem tady já a ne paní starostka a pan minister tady s proměnutím zastupuje paní náměstkyni, která je na dovolené. <laughs> Takže to vzniklo takhle, jenom aby, aby bylo úplně jasno. Co se týče té debaty, která se otevřela teď, nechtěl jsem se vlastně Co se týče té debaty, kterou, která se otevřela teď, tak k tým mám dvě poznámky. Když se podepisovalo memorandum, tak já jsem na té tiskové konferenci řekl, vlastně trochu v duchu toho, co naznačuje paní Starovská, byť s jiným závěrem, že si taky to vlastně vnímám do znační míry tak, že když ty kulturní instituce zbaví developera té budovy a nechají mu ty pozemky, no tak takovým developerem bych vlastně taky chtěl být. Je to, je to prostě tak, že ten developer, a tam myslím si, že to vyplyne až z toho management plánu, to se v tuhle chvíli nedá ještě prostě přesně říct, bohužel, ale ten převod na SŽDC z českých drah s největší pravděpodobností prostě nebude bezúplatný. Ten bude, tak jak říkal pan náměstek, ten bude prostě za nějakou odhadní cenu. Já si umím velmi dobře představit, to jsem říkal už právě při podpisu toho memoranda, že bude třeba jednat s Žižkov Station Development, respektive ze Sekira Group, aby například tady tuhle tu investici provedl on, za to, že nebude muset tu budovu opravovat, tak ji za to vykoupí a státu ji daruje. To si myslím, že může být například způsob, jak dosáhnout toho převodu, aniž to bude stát stát další prostředky a tudíž ty kulturní instituce budou ty svoje prostředky moc investovat rovnou už do toho rozvoje, rovnou už do té rekonstrukce. A to je dost podstatné, aby se nemuseli hledat peníze na tu koupy. Co se týče pozemků okolo, poslední poznámka, e, zabývám se hodně tady vlastně u uvažováním nad tímhletím. Institut plánování a rozvoje, který procházel transformací v průběhu dvou let, nevím, jestli už je u konce, ale každopádně všichni registrujeme, že probíhá. Uh, tak uh, na začátku vlastně chtěl, aby uh, to sice dobře, bude to teda malovat to území, bude, bude zpracovávat konečně on uh, ten návrh té změny toho územního plánu, tu studii, ale vlastně byl třeba ještě proti té soutěži. Potom se začaly uh, vlastně i ty věci u vás vyvíjet takže že teď už třeba se umíte, si umíte představit tu soutěž. Mně se tudíž zdá, že debata nad tím, jestli město, uh, Teď myslím hlavně hlavní město Prahu, protože Praha 3 si asi nebude moc za komerční ceny kupovat pozemky okolo nákladového nádraží v tom rozsahu, v jakým tady jsou, ale myslím si, že debata nad tím, jestli hlavní město Praha dohromady s městskou částí Praha 3 se nemá pokusit jednat o výkupu těch pozemků okolo toho nádraží a poté tady už jako vlastník udělat tu urbanistickou soutěž a do ní formulovat zadání. To jsou, myslím, věci, o kterých se vlastně v tom konkrétním případě nákladového nádraží nemluví, ale odevřete-li kterýkoliv, kterýkoliv server o architektuře a čtete o městě Vídni, jakým způsobem postupuje, nebo o některých německých městech, je to velmi často takhle. Města musí vlastně, aby si udržela vliv na svůj vlastní urbanismus, musí vlastně být i investory a musí si o ty pozemky, které na jejich území jsou, musí se o ně hlásit. A není-li možný bezplatný převod, to v tomhle případě nepochybně nebude, tak je na místě, aby město zvážilo, jestli mezi jeho priority nemá patřit vlastnický podíl nebo účast na takto významném rozvojovém území Prahy. Já si myslím, že ano. Děkuji, pan ministr měl poznámku. Já mám poznámku z trošku jiného soudku, čas je neúprosný a já se musím rozloučit, protože mám ještě nějaké další povinnosti. Chci vám ještě jednou poděkovat za to, že máte takový zájem o tuto stavbu. Je to opravdu pro mě pozitivní, je to jakýsi psychologický doping, že vidím, že se skutečně staráme o něco, co má smysl, co se těší vašemu zájmu, že tady neodpovídáme na otázky, které nikdo nepokládá. A to, že tady zástupci různých institucí jako panelisté jsou schopni tímto způsobem sčítat energie a IQ, je dobrým závdavkem do budoucna, že se nám to podaří. Takže díky za váš zájem, za vaši podporu a ještě přeji hezký večer a bohužel se musím omluvit. Děkuju. Já poprosím ostatní panelisty o trpělivost, aby ještě chvilku vydrželi, protože registruji dotaz, o kterém vím, ale ještě Jan Šepka, technická poznámka k předchozímu. Prosím. Já jenom krátce vlastně ohledně té soutěže, zmínila to i pana, paní starostka, my samozřejmě nějakým způsobem postupně dospíváme k tomu, že vlastně na část, alespoň tu východní část by měla být soutěž, možná, že ne na celek, ale na část, ale to možná úplně nesouvisí s tím, že by nutně všechny ty pozemky muselo vlastnit město jako hlavní město Praha, protože vlastně si dokážeme představit, že i ta soutěž by například šla uspořádat ve spolupráci Praha 3, IPR, hlavní město Praha a třeba Sekira Group klidně. A takovým dokladem toho může být například to, že momentálně zpracováváme právě se Sekirou soutěž pro využití smíchovského nádraží. Takže já si dokážu představit vlastně i jinou variantu, než jste zmiňoval. Pan Andrales, stručně, protože tady dlužím otázku už hodně dlouho. Já bych v téhle souvislosti také zmínil, také mi není známo, že by měla proběhnout jako architektonická soutěž, nebo že by měla být teda součástí toho procesy změny územního plánu, ale třeba právě na Smíchově územní uh, plán jsme změnili právě na základě nějaké podkladové studie, tu značné míry respektujeme, ale to prostě nevylučuje tom, to zvláště takhle velkých rozsáhlých investičních celků, abychom dělali soutěž uh, následně. Uh, pak bych zrovna tak, jako tady se třeba i do budoucna nabízí soutěž uh, na uh, využití uh, nebo na, na formu uh, nějaký re realizace nebo inspirace, pro revitalizaci té samotné nádražní budovy, to by mě včet, ten urbanismus je relativně jako rigidní bloková zástava v té části, která je přilehlá budově a pak skutečně v té východní části asi trošku větší míra volnosti. Já osobně třeba v tom urbanismu zase tolik potenciálu nevidím, spíš to vidím jako soutěž třeba o konkrétních domech, které děláme standardně, ale tahle budova tak určitě tu inspiraci potřebovat bude velikou. A ještě bych k tomu, k tomu diskutovanému, to znamená, jestli město má nebo nemá být developerem, určitě jsou geniální příklady toho, kdy město je úspěšným developerem, podíváme se třeba do Hamburgu, město zainvestovalo HafenCity, sedy, nádherná čtvrtě, dneska už z velké části i realizovaná, vykoupilo pozemky, zainvestovalo infrastrukturu, následně nabídlo developerům prodej jednotlivé parcely, mimochodem za velmi příznivou cenu, překvapí vás to, ale parcelu Fafon City na exkluzivním místě, bychom si byli schopni koupit přibližně za stejné peníze, jako parcelu tady na Žižkově od Českých dráh, připravenou od toho města, zainvestovanou. Takže to je prostě velkorysí, pominu, že tam umístili veřejnou stavbu, tu Lapskou filharmonii, to je prostě velkorysí přístup toho města a Hamburg si to může dovolit. Praha tenhle přístup nemá, to není otázka jenom velkých územních celků, s tím se potýkáme i na menších developerských projektech. Prostě požadavkem města je, aby si investor zainvestoval svoji vlastní infrastrukturu, která mnohdy přesahuje jako rámec toho projektu, Notabene, protože to bohužel není v českém řádu nějak jako definováno, tak vlastně individuálně městská část, městské části ještě po developerach vlastně žádají příspěvky na jakousi veřejnou infrastrukturu typu mateřských školek, škol a tak a tak dál. Prostě bohužel v tomhle je to daný nějakou, nějakou řekněme, ekonomickou silou toho města, možná i jako absencí e, té postupně se vyvíjící jako legislativy nebo třeba obecných zyklostí. E, ještě v té souvislosti e, jedna věc je potřeba si uvědomit, to se na druhé straně vyřeší, že platí, že jeme v nějakém právním státě. E, ty smlouvy s českými drahami a de facto i ta valuace, i ta nabídka, kolik za ně e, zaplatíme za metr čtvereční, což bylo tím hlavním hodnotícím kritériem, ne jediným tenkrát, tak. E, vznikaly v době, kdy tady existovalo zadání Černé na Bílém od městské části, že prostě urbanistické zadání je pokračovat v Jarovské spojice, tenkrát žádná úva o tom, že by budova měla být zachována, neexistovala, tomu odpovídá kupnice na pozemku. Pakliže by to bylo tak, že by zadání bylo, ano, potřebujeme tady vytvořit, jsme České dráhy máme tady problém s velkou budovou, potřebujeme tady vytvořit kulturně společenské centrum v hodnotě 2 miliard korun. No, cena pozemků by bez zesporu byla, byla dramaticky jiná, pravděpodobně by ještě české dráhy doplácely nám, protože prostě ty 2 miliardy přesahují, nebo plus, minus řekněme, dosahujou zisk, předpokládaný zisk z toho řádově, prostě desetimiliardového projektu, kterým ta komerční část toho developmentu je, takže má to určité souvislosti, samozřejmě, jak jsem říkal, my tomu chceme na pomoci, té odpovědnosti se nezříkáme, naopak snažíme se jako ve prospěch toho, tu aktivitu vyvíjet, hovoříme-li o komerčním využití v objektu, skutečně máme za to, že to nemůže být tak, že tady si uřízneme kus objektu, tu zrealizujeme komerčně, prodáme to, uděláme zisk, a konec bude na tu, tu um, zbytkovou revitalizaci, ale tohle pravidlo vztahujeme na ten samotný dům, nevztahujeme to na ten development okolo. Děkuju. A poslední otázka, je to vaše. Jo, prosím ty slajdy. Moje jméno je Uhnák, ještě další. Už bydlím tady 25 let na naší a zároveň dělám s Koreou. Dělám předsedu Českokorejského výboru v rámci hospodářské komory. Prosím vás, tohle, tenhle projekt začal v roce 2009 a byl dokončen teď v březnu 2014 v Koreji, hlavné město Sov. Je to na ploše 10 hektarů. tady máme 30 hektarů. Myslím si, že kdyby se dalo tady kombinovat, je, zachová se i to, co je tady jako památka, ale potřebujeme my moderné, hezké, hezký objekt. Prosím, další slide. Tady to je, 459 milionů stál. Britský architekt Zaha Hadid, víte, vy architekti, že původ má jiný, 85 a tak dále, ta art, hala, muzeum, dizáleb a tak dále, restaurace a vůbec využití pro mládež a dospělé. Další slide, prosím. A tady jsou v noci to hezky, prostě svítí. jsou to kulturní památky a tak dále. Prosím vás, jo, to je všechno, můžete to. Uh, prosím vás, nám tady chybí seba Korea udělala Hyundai, Kia, Samsung, investice obrovské. Já už dělám, te 10 let doťahuji byl nás u Praha, na Praha, tři byli tady korejci, teď přijde další skupina. Uh, Skutočně... Vím, že je možné, hledají teď způsob, jak udělat malé korejské mestečko v Praze, protože oni chtějí svou lokalitu prostě. Já neříkám, že by to mělo být tady to vůbec, hledáme něco jiného, ale rozhodně musíme mít větší odvahu jíst dopredu a ne se pořád jenom tady hrabat, že tohle, tohle. Praha, prosím vás, je centrum ne Evropy, je centrum světa. Cestuji hodně, vím, že... Korejci, Japonci, Číňané a tak dále milují tohle město, ale my nemáme adekvátní architektonickou památku, která by byla skutečně hodná Prahy. Historie tisíc let Prahy a moderné Prahy. Děkuji. Děkuji, předpokládám, že to nebyla otázka, ale podnět tady pro panelisty, aby se nadechli a pokračovali ve velkém, nejenom v malém. Já vám děkuju, děkuji hostům, že si udělali čas a debaty se zúčastnili, kterou debata pravděpodobně bude probíhat dál. Tak díky, díky.